Само дни след оставката на предишното правителство, Молдова е с ново, отново прозападно правителство и министър-председател. Вчера Молдовския парламент одобри състава му, а новият премьер Дорин Речен обеща да съживи економиката и да продължи курса към членство в Европейския съюз. Преди няколко дни обаче, в началото на седмицата, Майя Сандо, президент на Молдова, обяви информацията за опит за преврат подготвен от Русия в съседната на Украина страна. С това въведение казвам Добър ден на Николай Марченко, Здравейте. Заместник, главен редактор на Бивол, журналист, специализиран в економически и международни теми, бивш кореспондент в София на някога авторитетния руски вестник-комерсант, наполовина украинец, наполовина басарабски българин от Приднестровието. И тъй като току-що разбирам от Николай, че на практика вчера излязло едно много интересно разследване на Молдовската телевизия с участието на колегите от Бивол, и Института за войната и мира, за сюжет свързан по някакъв начин с България. Има българска връзка, а иначе голямата тема е на практика а, санкции. А, има връзки и с магницки. Разкажете малко повече, Николай. А, става дума за олигарха Влад Плохотнюк, който от години е контролирал Република Молдова еднолично, бидейки така спонсор на тогавашната управляваща пар... демократична партия. И този човек от 2019 година, след така, така наречения преврат на посланиците, когато посланиците на Европейския съюз, САЩ и Русия Uh, просто са се срещнали с този олигарх и са му обяснили, че той трябва да напусне страната, защото общественото недоволство е голямо, имаше мащабни протести, водени от същата Майя Сандо. Uh, значи имаме жодно разследване, в което ние също участвахме. Uh, става дума за uh, потоците финансови средства към офшорни юрисдикции, които uh, този олигарх и неговите депутати и десетките им стотици, може би техни фирми, са извинени веждали от страната, в това число една от схемите е разследвана миналата година в Молдова. А, схемата е свързана с това, че а, Агенцията за публични услуги на Молдова е поручвала бланки за паспорти. Знаете, че Република Молдова е кандидат-членка за ЕС и има безвизов режим. Това означава, че паспортите са същите нали, като технология, каквито са и в Европейския съюз. И Молдова се налага да запоручва да тези бланки в други държави. Става дума de 17 milhões em euro и а, редица фирми свързани с а, бивши депутати на а, този олигарх а, са ускъпявали доставките на тези бланки през а, една верига от фирми посреднически фирми в различни държави. В това число и в България има две компании, които не извършват почти никаква дейност. А, водят се IT-компании, но с каквото ще се занимават не, не е ясно. А, в една от тях има руски граждани като собственици поне формално. И само тази схема е ускъпила с няколко милиона евро доставките към Молдова. Иначе щетите са за 40 милиона евро, което разследва антикорупционната прокуратура на Молдова. И радваме се, че успяхме да помогнем на колегите в Молдова да разследват този случай. Сега е преведено и на английски от Института за войната и мира за репортажите нали, в тази сфера. Включително интересно, надявам се да се появи и на български тази публикация, най-вероятно на сайта на Бивол. Да, имаме а, така част от а, историята преведена, така че може да се види. Сега да ви върна към повода да ви поканя. А... Какво се случва в Молдова? Знаем, че имаше труден мандат на предишното правителство, водено от жена. И от вчера а, премиерът на Молдова е друг, само, че курсът към Европейския съюз остава, както и голяма част от кабинета. Само четири има а, нови министри на финансите, економиката. Няма да. енергетиката. енергетиката. А, какво означава това, Николай? Ами, в Молдова нищо не се случва смисъл, нещо, нещо така негативно, а, за, за щастие, нали? От есънта на милата година... А, така, управлението на Майя Сандо е атакувано от а, редица проруски партии. Едната се казва партия Шор на руски олигарх Илан Шорт, който се укрил в Израел, защото посрещу него има повдигнати обвинения за а, така наречената кражба на века, за извеждане на 1 милиард евро от молдовски панки. А, той е партньор с а, другия олигарх Влад Плохотни, който вече споменахме, който също се укрива. Не е ясно къде точно, дали в Република Турция, дали в Дубай. Uh, и, Любимите дестинации на да, хора, които. Да, двамата са санкционирани по магнитски миналата година от uh, uh, Финансовото Министерство на САЩ. И, uh, също има и партия на социалистите на Република Молдова, на бившия президент и Гордодон, който а, беше под домашен арест заради действията си, а, за връзките си с, с същите олигарси. И тези политически сили а, плащат на хората, които са от, а, често от Приднестровието, от Гагауската автономия на Република Молдова, от Победните региони. А, плащат им надници, за да а, ги карат така да тестират пред парламента и правителството в Молдова, да разпъват палатки. Всичко това нали, се снима от руски медии, създава се напрежение с полицията, безредици, сбивания и така нататък. И, естествено, всичко това е използвано от руските служби, защото първоначалният сценарий, колкото знаем от службите на Украина, понеже лично президента Володимир Зеленски е информирал и Мая Сандо и съвета на ЕС, в Брюксел, че е имало, а, има документи, които са прехванати от, разузн... от украинското разузнаване а, за плана на руските служби, как по някакъв начин да създадат а, преврат в Молдова, използвайки тези протестни сили и използвайки военен контингент, т.е. диверсанти на, от граждани с чеченски происход. А, същите граждани чеченци, според Председателя на Секретаря на Съвета за сигурност на Украина Алексей Данилов, същите, същите чеченски граждани, така руски граждани с чеченски происход е трябвало да елиминират миналата година и Володимир Зеленски. Плана им така не е минал. Сега една от идеите била те да бъдат по някакъв начин доставени в Молдова, за да помагат на тези проруски политически сили да създават безредици и да штурмуват сградите на властта президентството, парламента, правителството и по възможност да се опитат да вземат заложници или да елиминират ръководството на държавата. В Вестник Капитал, в авторска ваша статия наричате този план, план на Путин да щупи Молдова. Към момента той изглежда неуспешен. Напротив, затвърждава се ориентацията на Молдова към Европейския съюз, проевропейско правителство. Доколко обаче Молдова е зависима от Русия, економически, енергийно и освен това, което описвате като сценарий за дестабилизация с протести по улицата и с подкрепата на външни а, руски, чеченци, така да се каже, има ли, а, има ли нещо, което прави Молдова, а, вързана с а, това, което се случва в Русия? Ами, използвах този израз а, а, в, в Вестник Капитал, за да, защото е използван от президента на Украина Зеленски. А, той каза, че някой се опитва да щупи Молдова, защото за него Молдова е важен съюзник. А, той е много, в много добри отношения с, с Майя Сандо и той разбира, че помощта на Молдова, която е с 3 милиона населения, най-бедната държава в Европа всъщност, е била а, така безпредседент, защото а, при 3 милиона население поне 300-400 хиляди достигаха беженците от Украина. Mm -hmm. Това е голямо натоварване за една и без това бедна економика, но никой в Молдова не се е оплакал от това. Нали? проявиха гражданите така гостоприемство и държавата. Това е начин. много интересно. Тоест .е. не се използва антимиграционна нагласа или антимиграционни чувства от страна на молдовците към украинците. Използва се в, на в нещо, медиите, ли? които се контролират от Русия. Има такива все още нали, а, филиали на руските из телевизии и големите вестници, таблоиди тип Комосмолска правда. А, в тези медии се използва да, не цяло се напрежението, но като цяло гражданите на Молдова, нали, при положение че на, на тази малка територия има много различни националности, които живеят там от е, е, векове. Е, е, няма напрежение, кой знае какво. Като цяло, с разбиране приеха това. Иначе, относно правителството, Дорин Речан има опит като министър на вътрешните работи преди 10 години в кабинета на Влад Филат и той, да, е, това ще ях да питам. Николай, съ... всъщност, какво да. знаем за него? За той, доскоро, министр, той доскоро беше съветник по а, национална сигурност и а, секретар на съвета за национална сигурност на Молдова. А, избор е лично на Майя Сандо, защото, доколкото знаем, а, партията и а, действие и Солидарност не, не е подкрепила а, неговата кандидатура. Те смятаха, че това трябва да е член на политическата сила, но тя решила, че в тази ситуация, когато има опити за преврати, когато а, молдовските институции постоянно са подлагали на, киб... на кибератаки. Мината година, например, правителството беше разклатено и от това, че руските служби са хакнали телеграм-каналите на много от молдовските прокурори и министри. В това число, министра на правосъдието е, Литвиненко, е, е, негов телеграм-канал, е, който беше хакнат, е, използваше се неговата кореспонденция с е, членове на е, Молдовско ВССЕ, е, е, да за да, да, да се е, покаже че по някакъв начин дори а, правителството на Мая Сандо не е толкова демократично, колкото се говори, че те се опитват да наложат за на антикорупционна прокуратура на Молдова една американска гражданка. Всъщност това е юристка от Съединените щати, която е с двойно гражданство и тя а, нали, а, молдовка. И, и по някакъв начин руските медии и проруските сили го използваха това срещу тях. Имаше и други такива атаки и в тази ситуация естествено, че Майя Сандо е решила, че трябва да се засили силовия сектор, службите, прокуратурата. Тоест той е човек свързан с тези силови структури и виждам в биографията на новия министр-председател на Украина, че е бил заместник министр на информационните и комуникационните технологии, има и опит в тази нова сфера, хибридната да. кибервойна. Той има опит в това. Той е бил министр на, заместник министр Дана.